Du hører på God Helg med Gros og Gunstreit, hver fredag klokka fem. Hei, hei, hei, hei, hei hjertelig velkommen til God Helg med Gros. Og Gunstveit Hei I dag så har vi et fullspekker program For du som sitter i arbeidsbilen på vei hjem fra jobb For du som har tatt fri litt tidlig Og for du som akkurat kom hjem fra skolen og er klar for påskeferie Hei til dere Nå er vi klar for eh, eh, dagens episode av <laughs> eh, God held med Groz og Gunstveit Og i dag så består programmet av følgende Hva består av Fredrik? Det består av mye Vi har besøk av en... Eh... Eksklusiv gjest i Vi ja. skal ha mye annet gøy Vi skal ha våre første spalter som kultur og dårlig tur Og Ugas Låd ja. Og litt sånn diverse Ja, og er det som skjer for eksempel Der vi for leser eksempel. litt i visa Og uh, vi kan jo avsløre gjesten allerede Skal vi det? Det kan vi Det er altså vår uh, eminente ordfører Kjetil Glimsdal Og uh, da har vi lagt grunnlaget for det, en uh, veldig god sending <laughs> Føler jeg? Det har vi Ja Eh, har du det bra, Fredrik? Jeg har det veldig bra Jeg har... Har, fikk nesten en, en, en såkalt en parkeringsbote i går Gjorde du det? Det var ikke veldig gøy, men det var bare nesten, heldigvis Det okay, kan vi ta en en litt senere parkeringsadvarsel, det må vi høre mer om senere Det vi høre mer om Du da, Al, har du det bra? Jeg har det veldig bra jeg har, jeg har jo lagt merke til at det har kommet ville tilstander i landet vi bor det, Krigen har rammet oss også Nemlig denne godteri-krigen Smågodt-krigen Har du tatt en del av den, Fredrik? Jeg har dessverre tatt litt for mye del av den du hadde, ja. Har du tatt en del av den, Ellen? Nei, dessverre Jeg har sånn, mye tilbud Sånn så tør jeg ikke gå i butikken Så jeg holder meg litt unna Men jeg kjøpte appelsiner Det var jo eh, tilbud på det også ja. Men eh, vi hade, Veldig godt i landet vårt Når smågodt små blir Apropos en krig Apropos har ha det godt, skal vi ta en god sang Al? Ja vi gjør det Hvilken Vi tar vi en sang som heter How Long Will I Love You Av Ellie Goulding Åh, ja. oh, deilig, deilig sang Veldig deilig sang <laughs> ja. eh, Nå er vi da tilbake I eh, vårt eh, ringestudio Og har fått besøk av en Enda gjest. en enda gjest Vi ja, har fått besøk av en eh, gjest Som, eh, som eh, Er kjent for de fleste og som ja. vi skal bli enda bedre kjent med i løpet av denne sendingen ja. Og det er altså vår ordfører, Kjetil Glimstad Hei hei Hjertelig hallo, velkommen Hallo, hallo tusen hallo. takk Det var veldig hyggelig at vi tar turen Ja, det er en stor ære å få være her Så Oi hoi. ja med oss som er... ja, nå, nå må du ta noen kanelgifler her Utrolig bra Erlen har jo diska opp med det søteste du bakte, av det søte og det beste av det beste Ja, de er dessverre hjemmelbakt, yeah. men de er, de er bakt av noen <laughs> De er bakt, ja mm. hvordan, hvordan går det? Du, jeg synes det går ganske bra, jeg. ja, ja. Det, jeg får jo ofte spørsmålet Hvordan jeg trives så har det som ordfører Og jeg svarer ofte At jeg har det trivelig og travelt Ja, ja. ok TT. De to tjene ja. Ja. De viktige tjene som ordfører ja. Ja. Men travelt er det Det er mye å gjøre selv om det Altså du har jo det har ikke vært Lenge som ordfører, du har jo vært siden oktober var det då. Ja. Ja, av oktober så blev valgt av kommunstyret. Ja. Ja. Och har det ju varit en del så då blir det varm i, i orförötröja. Ja, till dels överhopheta eller ja. någonting. <laughs> ja. men, Nei, men du, det har vært, det varit artig och och mycket göra. Mm. Og så kan du väl tänka sig att det är at många som har lust att ha en ny ordförre på besøk og benyttar anledningen nå er det en ny mulighet, prøve oss mm. å få ordføreren til å skjønne hvordan vi har det, og ja, mm. få meg med på laget. Ja, ikke sant. Så, uh, vi, har, vi ser jo det i, i adressa, som vi skal ta en titt i senere eh, så står det jo alltid denne her ordførens sykeplan. Ja. Eh, og der er det jo mange som er interesser av hva ordføren holder på med denne uka, og det er som regel ganske fullstappet. Ja, det, det står del der, og mm. uh, ofte er det bare ett kvarter etter at vi har sendt inn den oversikten, så kommer det mer enn det som okay. står der så det, ja. så det er bare en midlertidig ukeplan? Den er midlertidig, ja. Ja. men de, de som er interessert kan jo følge med da, på kommunens hjemmeside, ja. for der blir det stadig asjurført Og den hjemmesiden har jo akkurat blitt uh, oppgradert Fantastisk Ja, det har blitt ja, ja, ja. veldig brukervennlig og greit. Ja, ja, ja. Det er av de aller beste her i kommunen mm. ja. Utrolig hvordan man kan få ting gjort som ordfører Ja, det er det ja. du, Jeg skal ikke ha mye ære for den, den hjemmesiden der Det er det heldigvis andre som styrer med ja. Ja. Skal vi kjøre med gang med sekskappesforfor? Det... Ja, det som er tradisjonen det er at når ja. vi har gjester Vi har jo foreløpig bare hatt en gjest To. Ja, en gjens før Ja, ja, det her, ja. Um. dette er vår andre gjest, så en pluss en blir to eh, Noe som gjør at eh, vi har sett på spørsmålene vi har gett Og noen spørsmål Altså, bakgrunnen for de spørsmålene er jo å bli kjent med gjesten ja. eh, Noe som jeg følte funket litt dårlig eh, Så derfor har jeg endret litt på spørsmålene eh, så sånn at nå er det litt mer sånn Nå går det på personlighet, nå går det på Oi, ja. eh, personen her Så nå skal vi bli kjent med oføreren ja. Ja. Er du klar for det? Du, det kan bli spennende for meg og det. Ja. Mm. Ja. <laughs> Finn ut hvem jeg er. <laughs> ja. Finn noe mye ut av en, en, en ettermiddag, ettermiddag på eh, radioen. Her har jeg fem kjappe spørsmål. Ja. Skal vi se, da endrer jeg fra seks til fem. Fem kjappe spørsmål. Eh, og da er det på en måte gøy du skal svare så kjapt som mulig, slik sånn at det går på eh, så, ja, det går så kjæftelig mulig ja. okay. <laughs> det Sånn at her kan du hoppe ut mange svar som Oi, oi, det var spennende Det sa jeg, visste jeg ikke at jeg skulle si Nei. Er du klar? Ja Reddal eller Fevik? Reddal Gjerv eller start? Gjerv Lysløypa på dømmesmålen eller på Fevik? Dømmesmålen Apotek eh, Apotek og grunn eller smak og bha Smak og bag Hytteferie eller båtferie? Hytteferie og Odden, eller søndagssenteret? Odden. Yeah. Ja, Oi, det var fantastisk. Det ble seks spørsmål for det. Det ble seks rette, ja. da? Det? det ble ja. seks så det ble meg. Fantastisk. Jo, det ble millioner til kommunen, da. Yes, det ble fantastisk. Så du er altså eh, jerv-fan? I forhold til start? Ja. Ja, jeg, jeg, jeg okay. selvfølgelig. <laughs> ok. Ja. Ja. Nei, men du jeg synes det, jeg synes er veldig artig med jerv. Mm. Ja, ja. Det var jo nære på og... det, var, det var millimeter fra, vet du Ja, det var sinnssykt spennende ja. sesong i fjor. Var det sånn at det som ordfører Hoppte litt på at de ikke skulle klare det På grunn av det økonomiske Eller var det inne i tanken? Så, la, la det bli mellom oss så, ja. Så, så. ja, det er ingen annen som hører på Nei, det, Nei. På. Nei, du, altså, det hadde vært veldig artig motbruk mm. Og samtidig så det blitt en kjempeutfordring for oss Ja og kanske en utfordring også for klubben Men, men uansett så de, hadde de jo en kjempeflott sesong mm. Og så også betydde mye for Grimstad mm. Så det blir det jo spennende å se i år da Hvordan det går ja. Men jeg får et problem i år okay. Fordi at de spiller jo samme, samme division som Røyfoss okay. Og, og jeg, er, jeg er jo egentlig Totning Er du fra Toten? Jeg er fra Toten <laughs> okay. Og Røyfoss er jo altså kommunesenter på Vester Toten og Er det? Ja, ja, ja så kan det bli klins. Men samtidig så, så spilte jeg som uh, Ungdom så spilte jeg for Regnsvold, det var naboklubben ja. Nabostil okay. så, så der var det så sånn, den store var å klare å slå Røvfoss ja. så, det, så for så vidt er det grejt Om uh, Jerv knuser Røvfoss Ja, Røvfoss. ja. <laughs> ja da har vi jo O-føren på laget ja, ja. Fantastisk, så vi tar en sang ut da det var to sanger Det er faktisk, Ellen ja. Først hadde vi Bruce Springsteen Og så hadde vi Coldplay med Heim for the Weekend, det er deilig, det er jätteflott. Det det, er og, uh, det som kanske är ännu flottare är att nu har vi försint oss med små giflor. Eh mm. och Det var deilig. Var det deilig? Ja, heldig, deilig. Så gott. Fredagskos. Ja, det är riktigt. <laughs> ja, för ni gör lite uh, så har vi alltså uh, så hör du på en uh, god hel med grönsaker och o från köket i Glimstal. Ja, hallo. Ehm ja. Så, som sagt, så, så ble jo du ordfører i oktober, det var da kommunestyret valgte deg. Mm. Uh, og det så var det jo rektor. Det var jeg. På Landvik mm. Brandskole. Mm. Uh, og, og det var rektor for en skole som er i, det er en som er i ekstrem utvikling. Uh, de vokser ut av proporsjoner og uh, sånne ting. Uh, det er jo et stort ansvar. Mm. Uh, ja, det var en skole som har vokst mye de siste det var en skole som har vokst mye de siste årene. Ja. Hvordan hadde det vært å ta, gå fra en barneskole i stor utvikling til en kommune i ganske stor utvikling der også? Mm. Den største overgangen er kanskje bredden i saksfelt. Ja. Ja, altså, når man er i skole, så var det jo... Det er, det er mangfold i det også, men, men det er innenfor skolesektoren alt sammen. Mm. Men nå er skolesektoren bare en en av sektorene som jeg må forholde meg til som, som ordfører. Mhm. Så det er kanskje den største overgangen. Ja. Og så er det litt mer ensomt på en måte. Det høres rart ut, det. Ja. Men, <laughs> men jeg må forholde meg til veldig mye folk som ordfører, men, men jeg har jo ikke et kollegafellesskap på den måten som jeg hadde når jeg var leder for, for ett kollegium på, på skolen. Mm. Så, så jeg husker første, eller andre dagen på jobb som ordfører, så låste jeg mig inn på ordførerkontoret og satte mig. ned og sa, ja, Här här sitter jag. Jag var ute och var sammen med en 3042 medarbetare og 430 lever och ja. Men det, det er litt, det är har du vurdert å kanske bygge en balbing eller noe huskestativ på utsida av rådhuset så ansatte kan, kan ta seg frihet? Ja, jeg har vurdert det. Nå blir det jo nesten, nå får jo politihuset rett bak her. Ja. Det blir jo regne balbingen. Det er en greie. Du gjør det, altså. God erstatning. Ja, så bra. Så et spørsmål som plutselig kom opp i hovedet mitt her, som jeg tror kanske. 90 prosent av ungdommen og de voksne i Grimstad lurer på, mm. ordførerkjede, ja. er det noe som hvis du låser det på kultoret, slenger på deg bare for å sitte og er chef. Du, jeg, jeg bruker ordførerkjede bare hjemme. Ok, bare hjemme, <laughs> da har du sjef. <laughs> Neida, du, ordførerkjede, det ligger, ligger innlåst ja. okay. på, på rådhuset. Ja, ja. Og, og jeg bruker det ikke så veldig ofte, men jeg hadde faktisk på... Sist, ja, på onsdag okay. For da besøkte jeg en barnehage Og det er viktig å ha ordførerkjede på da ja. Jeg synes barna er kjempestas Og er det noe de som liksom skjønner Så er det en sånn symbolikk som det ja. så, så det hadde fått beskjed om av, Eller spørsmål om fra personalet mm. Kan du være så snill og ta på ordførerkjede Når du kommer? <laughs> ja. Og det hadde jeg ja. Det var det vi også skulle spørte om, Fadrik Ja, det skulle spørte det Ja, ja, <laughs> ja det har gjort det, men det er, så men de, men de gjør seg så godt på radio. Nei, det er kanskje ja. <laughs> så som ser det her, dessverre. <laughs> dessverre. Men, så du, du har mye besøk på, og det er viktig å besøke befolkningen i, når du er ordfører. Ja, jeg er en god del rundt og besøker både bedrifter og skoler, barnehager, forskjellig. Og så har jeg mye besøk på, på kontoret, mm. så det er mange som tar kontakt og forsøker å... Ta imot så godt jeg kan. Ja, <laughs> ta unna. Ja. <laughs> og det er jo mye folk i kommunen, og, ja. og, og veldig... det er en kommune i vekst, sånn sett. Ja, ja. Vi, vi vokste jo med i 2015, så ble det jo 500 flere innbyggere i Grimstad kommune. Det var såpass, ja. Ja, så vi er en av de kommunene her på Agnes som vokser mest. Mm. Ja. Og når det er en kommune som vokser mye, så er det jo også en av de kommunene, eller et av de fylkene som, som sliter eh, mm. på grund av alderkrisa. Ja. Eh, og nå skal det ikke bli noe sånn eh, politisk program heller, hvis vi prøver å holde litt sånn lett, men akkurat det temaet er jo mange som lurer på, og ja. mange unge som skal velge retninger og sånne ting. Eh, og hva tenker du om hele situasjonen sånn, som overfører? Jeg tenker at det, det, de som skal velge utdanning nå, de, det, det kan være lurt å tenke litt på hvor er det sannsynlig at det kan få jobb mm. når jeg blir ferdigutdannet om en 2 tre, fire, fem, seks år. Mm. Eh, selvfølgelig må man tänker på hva han har lyst til og kan tenke seg å på med, men, men også ta med lite i betraktning. Hvor er det det er stor sjanse for at jeg får få jobb? Mm. For til syvende og så, så trenger vi jo det, at, å ha jobb og ha noe å leve, leve av. Mm. Både noe å leve for og noe å leve av. Mm. Og så ja. er det jo veldig bra at um, Altså det, at det er mange som får stimulert kreativiteten sin Det går dårlig på en sektor Og da viser det seg at det er andre sektorer som blomstrer mm. Så det, det dukker alltid opp noen, det, er, det er mange folk som er flinke og som ser nye muligheter mm. Så det, det skjer også nå, heldigvis Viktig, veldig bra Dagens tips, altså det her fra ordføreren ja. Skal vi høre på litt musikk igjen? Ja, skal vi det? Ja, vi skal det. Har vi noe som kan løfte litt stemninga og uh, få oss litt sånn fredagsfølelse? Nå er det jo tross alt påskeferie, Fredrik. Vi har jo uh, Good Time og Alan Jackson, for eksempel. Den er fin! Den er fin. Rønne Nei, det var altså Bjørn Eidsvård! <laughs> Bjørn Eidsvård! Med floden! Uh, vi er Gros og Gunstveit, hei, og uh, vi hei. er på Radio Glimstad, vi har besøket ordfører Kjet Glimstad. Og nå er vi kommet in til en spalten som heter «Åh er det som skjer?». Ja! Og det betyr, for dere som ikke skjønner det, så betyr det, hva er det som skjer? Det som ja. går an på... Det som, ja, hva er det som skjer? Ja, som, ja for hva er det skjer nå? Det som skjer nå, det, er, det, skjer nå, det at vi skal ha Grimstad reistetidene, gårsdagens utgave den, foran oss, og vi skal se noen saker som er spennende, og til det, for å gjøre det enda mer spennende, så har vi Vingo-trommelen, som eh, vår orförare skal rulla på. Eh, då får han ut ett nummer och så blev vi upp på eh det numret den sidan. Jag hade bara treliga gång. Another one. Another one. Yes. Där tre... yes. ja. ja. vi har ett tall. Och vilket tall var det? Det blev tre Vi har två. Och vilken sida det är. Halva. Ja, bingo. <laughs> eh, fint. Kan se. Sida 3. har vi ju den Koslige sider med gamle Grimstad Er det familiesidene, eller noe sånt? Ja, stemmer Det er disse familiesidene ja. Familievennlige ja. De som har burs da og sånne ja. ting eh, Og der står det om tunnelen i Vesterled ja. Der står det tunnelen i Vesterled Det er av de få minnene som er igjen etter Grimstadbanen Som ble nedlagt i 1961 eh, Dette bildet er tatt midt på 60-tallet Og ja Ja Ble gitt ut eh, i byhubileet i 1966 ja. En fin tunnel Eh, ikke en veldig estetisk vakuum, men eh, en veldig fin tunnel Nå må vel jo bare være opptatt av utsender, da, Det er sant, det ja. er det indre som teller En eget fin tunnel ja. ja, og det er jo et gammelt bilde der da Ja, ja Så det er, det er jo mye finere der nå mm. Ja, ja. Nei, men du, Var det 1960-, 1961 det ble lagt ned banen? Eh, ja ja Sånn, det. det var det mm. året jeg ble født så Det var det, det, ja. Ja. Ja. Ja. det er jo jubileum mm. Ja <laughs> Så du, det, som er, det som er litt spennende med tunnelen, i tillegg til at det er et gammelt minne, det er jo at den kan bli veldig aktuell nå vi sommeren. Ok. For skal ha, Skral skal jo ha musikkfestivalen sin ja. her, og de har et ønske om å ha kvelds- eller nattarrangement, nattkonsert i tunnelen. Ja. Fantastisk. Så det kan bli spennende. Så vi har stilt oss positive til det, mm. For det må, det må kommunen bestemme Ja, kommunen og politiet og alle sammen Brann og alle sammen må inn i noe Vurdere ja. Så nå er saken hos statens veivesen For det betyr at tunnelen må stenge da, I ja, tre-fire tre, dager Ja, fantastisk Så. Og ganske omfattende Ja, det er det ja. Så kult ja. Skal vi ta en siden til? Ja, uh, har du en kule til? Ja, får vi limo? se Hvilken vei var det? Ta det vei ja, Der ja <laughs> Det er bare side 14 Side 14 Der, side, si. side 14 Og det er overskriften Skal til NM for fjerde gang og Hvem er det som skal NM? Det er Bård, skal vi se si. Det er altså Drottning Bård sin Dalske Sine ah. som har vært på fylkesmesa I Kristiansand Så gøy. Og de har tatt med sig priser igen. hjem ja. Det er bra ja. Det er jo en sånn ja, du, det henger jo litt sammen med det vi snakket om i stad med arbeidsmarked og sånne ting mm. Og dette her med ungt entreprenørskap At, den, at de ønsker å sin egen virksomhet Og viser både tiltakslyst og kreativitet Kjempebra Og der har jo elevene her i Grimstad gjort det veldig bra Både på Dalsk og Trottningborg mm. Fantastisk Så det blir bra Ja, og det, jo, det blir jo mer og mer populært det Å ja. og satse og tenke kreativt nå Ja Mm. Det er noen som påstår at Og mener, og det tror jeg kanskje er lurt At uh, dette med entreprenørskap Det bør inn som uh, fag i, i skolen For mange flere mm. Så det er fremtiden Det er, det. Det er ja. fantastisk det Så jeg var... ønsker deg lykke til ja. Lykke til i NM Ja, vi ja. heier på ja, Grimstad-gullet ja, ja. det, ja. ja. det var År uh, det som skjer Det var År som skjer, ja vi, vi tar en sang Ja, og det, det så skal vi over på en konkurranse Der vi har hatt mange innsendte svar Ja og nytt spørsmål til neste oh, uke. Og nytt spørsmål. Men først vi ha en sang som er... Michael Jackson med Bad. <laughs> ja. Yes, det var Bad med Michael Jackson. Og tidligere har vi jo hørt Alan Jackson, så idag så er vi det... Vi slå til med litt Jackson- -mere. Ja, vi runder Jackson 5, det er jo er det i hvert fall to. <laughs> Jackson 2. Eh, nok det. Nå er det bare for å forsine seg med sånn... Eh, kan <gå> oh, Tusen takk Tusen takk <gå> Det var viktig det også Har du, har du Tusen takk Hvorfor ja. middag ni da? Det har blitt middag Foreløpig så, så det <gå> ja. var godt Men du kanelsnur <gå> Ja Det er, er en fin middag Funker mm. det Skal vi se Nå må ikke alle spise samtidig her Da venter jeg <gå> Nå skal vi ha En nest siste på alltid, Som heter Konkurranse Eller hva heter det egentlig? Vi har ikke funnet på en annen En annen da Men Ukenskonkurranse Ja Ja Fåler <gå> Og sist uke så var jo spørsmålet Hva heter denna maskinen? Den ja Den um, Det er maskinen som vi bruker til å trekke tall med Ja, og som det brukes, de brukes på et visst bingo-program på onsdag klokka ni vi, vi fikk mye forskjellige svar inn Ja, vi fikk jo Og så har vi tatt en så hyggelig guess at vi har valgt å si at alle var riktige denne uka Ja, for det var bingo-rulle, bingo-kurv, tombola, trommel og diverse Og da har vi sagt at alle har riktig Forløpig det er 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 Svar riktig 7 svar riktig Og det betyr at vi At vår Och för skal rulle på vår maskin som skal få ut et nummer. Ja. Og det kan nog ta lite tid för vi får. Vi får bara du får bara rullat du får ränna bra ändå. Ja. Ja, Så vi kör på fortsätt rull. Fortsätt så fort. er rulla. det spännande. Det här är så när var Det är nästan så på låsta träckningarna på. Låt oss. Då kommer vi att fråga vi se var det var för något om det var för högt eller om det var du må ja, ja, da må vi rulle til Da vi rulle hjem igjen ja. Vi ruller og ruller Det er rett for det her er like spennende, spennende som på lørdagspillen si. Det var tolv Rulle litt, rulle litt Vi ruller Som jeg sa, så er det her like som med lørdagspillen Ja Vi er nesten i samma antall tall som i låtertrekninga Vi må rulle Og, og, og en blad og tal. Vi ser Oi. hva som Nr. 1! Hvem det er? går vi på lista vår. Nr. 1, det er Stig Morgan Lundhau. Hei, hei, hei. Gratulerer så mye til dig Stig Morgan. Gratulerer, du har da vunnet to kino på Grimstad Kulturerhus, som du kan hente på mandag eller i løpet av noen uker. Ja. Gratulerer. Så, vi håper at du kan få hentet de, og så, uh, så ønsker vi deg en god film. Ja, så har vi et spørsmål til... Eh, altså denne ja, uka Ja, hva er uka spørsmålet, Ellen? Og det, det som er viktig nå, det er det, det er to uker til neste sending For ja. nå er det jo påskeferie Det var godt du sa, Ellen, for ja. vi tar jo i påska Ja Som mange påskefolk gjør Folk gjør, så ja. eh, Sånn at, eh, om to uker så er jeg altså, har jeg ekstra god tid til å tenke på Ukas spørsmål, eh, da kan vi jo utfordre ordføren på direkten <laughs> Har du ett spørsmål til våre folk. <laughs> Och til, til folket. Ja, det kan vara. Vad har sett det på spisen? Ja, det var väldigt kört var ofta där, men det kan være vara om kommunen eller eller det kan vara allt möjligt. Ja, absolut allt möjligt. Absolut allt möjligt. Har du några intressen som du tror ja. kanske någon har? Du, då kan jag fråga vad heter den siste världens på i Langren så vant på tre så, altså, vi har et heftig spørsmål her ja. Ok, altså, på treski Ok Siste verdensmeste på treski Ja på langrenn, her... langrenn Ok, på langrenn Ok ja. Siste verdensmeste på langrenn treski Vet du svare på det, så send oss en melding på Facebook Eller kommenter det bildet vi snart <laughs> legger ut Fantastisk det, det var et spørsmål som kom eh, <laughs> fra, ja, ja. Før hadde vært eh, hvilken brygge ligger eh, Nottos på og sånne ting Og nå ja, kom det jeg, altså et ordentlig Nei, Historisk ja, bra. Ja, Og det historisk. er jo det beste med påska Er jo å sitte på hytta eh, Enten du sitter på doen og hele kongfamilien styrer på det ja. Eller om du leser quiz så Eller det... hører på podcast ja, Så er det det som med påska på hytta det liko är på hytt eller i båten. Ja. Du där hytta som det väl har jag inte hytta men men det, det, det, det, det, det, det, det, det liko <styr> de best på hytta. Ja, <styr> best. Väldigt bra. Vad fina hyttar. Ja, alltså, fina ja. hyttar. <styr> vi smäller igång med enda en dansång. Vi har Jarl Bernhofst på besök, en Norman eller inte Norman så vi hör på Sunday. Lycka till. Kör starkt till. Åh, det var Sunday av Jarl Bernhofst. Väldigt bra. Vi sitter nå i studio og uh, nå tar vi kjapt de tingene som skjer på kulturfronten uh, denne uka Og nå har jeg jo tida litt sent til å rekke premieren Men uh, Kung Fu Panda 3 tre i 3D var så altså i Katarina 17.45 Ja, ja. Uh, men men, det går bra uh, Den får dere sikkert se si i morgen uh. Uh, I tillegg så er det Risen og Secret in Their Eyes på uh, Kulturhuset denne uka Premiere, I va. Inte til alle de andre filmene Har du sett någon gøy film i de siste? Oför du det jag menar så et, en man med namn Ove här för någon uh, uke sedan. Den svenska. Var det en ja. succé? Ja. Nej, norsk. En norsk? Norsk ja. Oj, ja. det, det var flott. flott. Fantastisk. Fantastisk. Så bra. Ehm, ja. um, grett, anbefaler du den vill Ja. ja. ja. <laughs> <Det var bra. laughs> flott. Uh, jeg synes har vært uh, veldig koselig Veldig koselig Det er veldig koselig med ja. besøk Så uh, flott besøk Ja, så flott besøk ja, vi, uh, vi, har, være, vi, har, <laughs> vi har da hatt besøk av ordfører Kjetil Glimstad Bare for å på en måte sette standarden for uh, påskeferien som, ja, ja, ja. <laughs> som ligger foran oss og, og til det så har vi Ja, for å si det først Vi har jo spilt sång sang denne uka Det har vi også Og du har stått for den Og det har vært fantastisk Ja vi får, det gjenstår å se Det gjenstår uh, å se uh, Last oss ned på podcast, uh, kanske uh, Ja Og følg med på Facebook-siden når vi kommer på lufta om to uker til samme sted og samme tid Ja, vi har altså ikke sending på fredag den 25. grunnet påskeferie Ja Ordfører Kjetil Grymstad, det, det har vært utrolig hyggelig å ha deg på besøk Veldig trivelig å være her Så hyggelig å høre ja. <laughs> Jeg håper du har hatt en fin sending og, um, Jeg har hatt det fint O eller bare ønske alle lytterne en riktig god påske. Ah, oh, det er deilig. Hyggelig. Å det, er høre. Så, det er så behagelig. Ja. Vi vi kjører i gang med sangen. Ja. Det her er ho hei av the Mariners. Goo goo hei påske. Helg. Helg. Helg. Påske. Try to do right I've been living a lonely life I've been sleeping here instead I've been sleeping in my bed So show me family All the blood that I will bleed I don't know where I belong I don't know where I went wrong But I can write a song i belong with you you belong with me in my sweet heart I belong with you you belong with me in my sweet heart I don't think you're right for him Think of what it might have been if you took a bus to Chinatown I'd be standing on Can and by She be standing next to me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 Go ahead, go ahead, go ahead.